m mm -hmm. Të nderuara shikues dhe ndjekës të faqes Hoxh Enis Rama në Rjetet Sociale, Asalamu Alaikum. Mirë se takohemi në emisionin e radhës Analiza dhe Sarime, në të cilin bashkë me Hoxh Enis Rama do të, të trajtojmë disa nga temat më të diskutuara në rjetet sociale. Hoxh Asalamu Alaikum dhe mirë se erdhat. Aleikum salaam, oh Allah, mirë se jeni, zot e shpulfët. Hoxha nga media të shkruara, një ministri i së verisë së Kosovës, u kritikua ashpër për pjesëmarrjen e tij në një emision fetar, joja se ai është treguar i njehshëm si ministri i një shteti laik. Cila është koment juaj? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun falenderojmë dhe vetëm për për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lusim Allahun e madhuar në udhën e rrugën e drejtë dhe të na emson të vërtetën dhe të na mundson ta pasojmë atë, të të, të na bën të qartë të pavërtetë në ndarun nga pasimet e ndjekja e saj. Ato që fa shkuen mediat, tashme është bërë bëtrisht e ditur se nuk përdorën kriterit të caktuara stabile. Ma dje, përdorimi standardeve të dyfishta nga anë e diso medieve është bërë gjënë normale. Ma dje është bërë ditë që ato nuk mund të funksionojnë ndryshë përvecë se duke përdor standarde të dyfishta apo të shumë fishta duke shpifur, duke akuzuar e kështë më ratë. Por këtë arsye edhe nuk më bën përshtypje shumë që përfolet për një ministër i cili në esencë është deklaruar disa herë se është musliman. Apo bëhet fjalë për ministrin e shëndetësisë sa kuptova, Dr. Fredaganin, pjesëmarrja e tij në xhami për ta falë Bajramin, madje edhe xhumat është më se e dukshme dhe e evidentë, dhe njeriu në këtë formë shpreh përkatësi fetare që besoj dhe jam i bindu nuk bije në desh më asë një form të manifestimit e shtetit lajk. Por, kur njerës dëshojnë me e prezentu verzionet caktuar të lajcizmit edhe të termit e tjera, atë në ngulfatin dhe në maltretojnë dhe në dhunojnë me këto përkëfuzime për qëllimet të caktuara. Kjo është e para. E dyta, edhe pëtë ishte, edhe pëtë ishte e... Uh, e kunder të asoj që e përmenda. Do të të bëhet fjallë për një ministri që li nuk nëndijet muslimanë, asë nuk nëndijet me përkatsi fetare. Për qëfar ka biseduar në atë e, emision? Ka biseduar për e, një të vërtet fetare? Pa mënej se ta shënë kuptimin e ngusht të fesë? Apo ka të retuar problem shëqëror nga kënditisi ekspertje së lëmijë? Së që është dhe dyta ka qenë, dhe në shëqërinë e doktorit ka qenë hoxha, i cilë e kam buluar aspektin fetar me sërimet e ti si fetar, si hoxhë. Ndërsa ministrin nuk është fëtuar në cilësin e ministrit. Nuk e ka prezentu ministrin e shëndetisë atje. E ka prezentuar profilën e ti si ekspert i kësajlamie, i cilë e do tëtë të pa dyshemë, sa është i dëshmuar në këtë rafshë të, të trajtime të problemeve shoqërore, dukërive negative, e kështë më ratë. E ne kemi edhe, në nënë tjetër, Kryeministrin, e kemi kryton në shta njerës të tjerë që kanë funksione në, në shtetë, e që në rast se aktuara marim pjesë në aktivitete, që pot mërnin pjesë, nga pozicioni i tyne që e ka në qeveri, dhe të bëndë të ndesh me ligjin. Oh. Para ta nuk, nuk, nuk prezentohen ashtu. Për shambull, në që e krye ministrit, në, në cilësin e krye ministrit, merë pjes në aktivitetet partiake të partisë të ti, dhe nuk merë pjes në aktivitetet partiake të partisë tjetër, të të atër kjo është anim i qartë i ti nga kjo pozicion dhe keqë përëndim i pozicijë për të favorizu një partin dhe partija tjetër. Të të Apo, praj kur shkonë në marë pjes në aktivitetet partiake, shkonë si kryetari partisë, ose si antari kryesisë. Dhe kjo është shumë normalë epshem që trazojmë këto standardë është diçka për dikën e kur një ministër që në esencë nuk ka shkuën në emër të ministrisë, nuk e ka përfaqësuar shtetin e Kosovës atje, por e ka përfaqësuar profilin e tij që ka punuar në atë profil. Para se të bëhet ministër, do të punonmë besoj edhe paso që të përfundon mandatin e tij si ministër. Në qoftë se nuk zgjidhet për shembull, po tham kushtimisht nuk dua të tash mirë me ato prognozat e, e, e rezultateve zgjedhore. Por, kjo në apë me kuptu se për qëfar alergjie bëhet fjallë. Për qëfar alergjie të të mërshme bëhet fjallë, paramenda në qovë se edhe një ministrë një shteti diskutën me një hojgjë publikishtë problemet që kanë të bëjmë me këtë vend dhe mundohen që së bashku, se cilin nga profili ti të silë zgjidhe adekuate për këtë popullë, konsideruat shkelje, para me nda. A që është allergjike dhe të tëtë inkuadrimi i hoxalarve në pjesmarje aktive për t'izgjedhur problemet shëqërore. A nështë kjo është të mërshme, më vallaj, kjo është përmu shumë alarmante. Kjo është përmu alarmante. Dhe nuk duha të bëj krasime banale tash, të themë se pot kështë e qene i hoxja preft, në dëshamë nuk këshim folirë kështu, unë nuk themë kështu unë e mëndoj se edhe hoxja dhe prifti nuk ka problem që bashkëaresht të ullën në një misjan dhe të trajtojnë problemin në abortit, për shambull. Që dy fetë e kemi qëndrimin dhe i ridikon përbashkën këtë dërhem që e luftojnë këtë dugru negative. Që edhe insion i bashkësis islame, po edhe i përshqëvisë e Kosovës, bashkëaresht të luftojnë në të, të, të bashkëveprojnë, të të një pjesmarës të, të aktiv në luftimin e drogës. Dash fort kërcë këto. Që edhe në mes të atyre 2 përfaqësues të këtyre 2 izhrefetore, të ketë edhe ministër. Pse ju? Jo, Tekat edhe mjek, të gjitha profilet e shoqërisë të aktivizuan, të mobilizojnë për luftimin dukën negative. Pse veç hoxha nuk bën me kondikon? Pse vetëm hoxha nuk bën to duket? Pse? Kujt po për i pengon ka shumë hoxha? Mundose bëhet fjalë më tej për një alergji apo të tepruar dhe pone shqetson shumë kjo allergjit dhe ka filluar të bëhet në verica nga njeron dhe nanën tjetër të të bëhet fjolë për një zgjili dhe gjelozi shumë të rënd për e, efikasitetin e pjesmarën sa gjelarën në zidën për një më shqeqërur sa gjelarën ka filluar që të të ikalojnë dimenzionet e gjemis për të shërbyrë atje vetëm si imam për të kryrë ritualët e caktuara kan të kaloj këto dimensione. Dhe po morim pjesën para tij në gjaçë, sikurse ç kemi fol. Po morim pjesë në zgjidhjen e problemeve familjare, bashkëtorë. Edhe të problemeve shoqërore. Dhe ky efikasitet që po e tregojnë gjellorët me performancën e tyre të mrekullueshme në këtë ritim, dikujt është duke i ja provokuar zili. Dhe xhelozin fatkeqësisht. Prandaj mendoj se nuk po bëhet fjalë këtu për ligj as për kushtetut, as për laicizëm absolutisht, ka shumë më qartë për bëhet fjali për një alergji të tepruar dhe një zili nervicë që mendoj se çdo njeri, çdo njeri i cili është i liruar nga paradigimat e shkencës. Ose një libër i dalë së fundi flet për pabarazinë në shoqërinë shqiptare. Libri gjithashtu përmban edhe përmbajtje dhe çësje për islamin në trojën shqiptare. Autori i librit e shet ardhmen e fes islames në një organizëm politik. A është kështu oz? A ka të ardhme politike e islamit në trojën shqiptare? Mendoj që është keçpërdor të imasa dhe është kriju një situat e ngarkuar, madje stënguar me panik dhe frik nga ky kthim i njerëzve në fenë e Allahut shoqëral. Dhe njerëzit nuk po e shikojnë këtë këthim të njerëzve nga asë një këndë pozitiv, por po mjaftonë vetëm një këndë negativ, që po i friksojnë të ardhme së tyre individuale e nuk po e kanë dertë se kjo që fa reflektimit do të kjatë në interesin e shtetit e të kumbit. Nuk e gzistan islam politik, nuk ka. Nuk ka. Në qovë se ndokush e konsideron pjesmarin aktive të islamit në jetë në njerëzve, këtë e konsideron islam politik, kjo është problemi i ti, por a është realishtut, nuk e këzistan kështut, asë nuk ka kështut. Hoxalarët janë përfacuasit legjitim të islamit këto. Dhe hoxalarët me kushtetu të bashkësit islamë e kanë të ndaluar të jenë antar të qëfar dhe loj partie. Prandaj hoxhallarët për momentin, nga çfarëdo aspekti shikuar, nuk kanë asnjë lloj ambicie apo vullneti për të qen aktor i ndonjë partie politike. Në anë të teatrit, ata që po e lexojnë kushtet dhe po po promovojnë panik në mes të njerëzve, Mendoj se dëshirojnë të fshëjnë faktet pamohshme se për çfarë arsye po përhapet Islami. Pse? Pse njerëzit po e humbasin besimin tek të tjerët dhe atë besim të humbur po e kthejnë në të favor të Islamit dhe prizot të Islamit. Pse? Kërkohet analizë e theukt dhe sinqertë është veshur nga paradoksimet. E jo që të injorojmë të gjitha këto fakte dhe të injorojmë të gjitha të tër këtë tërkët realitet, dhe në fund të themi se bëhet fjalë për një sistem politik. Pse njerëzit po kthehen tek këtë kokëllart? Pse njerëzit po i kthehin islamit? Pse po fuqizohet pjesmarrja e islamit në jetën praktike të njerëzve? Për arsye. Kë duhet të analizuar? Dhe ata që ata të cilët i kanë shgënjën njërë njërët s'ka i shmërështë. Në ato pritët që njërët i kanë pasë dhe tjyre, duhet fajsuar vetë në tjyre, e jo që të konserën se këtu bëhet tjua për islam politikë. A ka qenë praktikimi i islamet i në katmase siç është tani më herët, sepse shpesh herë kemi dëzuar të thonë se ne më herët nuk kemi nuk është praktikuar në këtë mas islami, por ta prej përfundimit të luftës në këto 15 ditë të fundit është tuar në mas të madhe dhe kjo ka ka nxitur dyshime të mëdha se është përhapur me propagandë të ndryshme. Si ka qenë në të kaluar, në kanë qenë shqiptarët besimtarë dhe praktikues të fesë. Ne mund të ndojmë do me thonë historin e islamit në vendin tonë në tri etapa kryesore. Kështu spaku unë e do të këshë ndonë, nështë da kom gabim. Nuk duha që të futëm tash në tretime historike, por në bastë kuptimit tim. Mendoj se ndatë në tri faza kryesore. Fazë e parë bëhet fjallë qënë nga hyre islamit këtu e deri të rënimi i për nëjës ësmanë. Ose, me e zgjate dhe pa, ose pa e thamë kështu të, Për në një esmone, ka qenë islami pjesë përbërse e shtetë ndërtimit dhe udheqës. Dhe shqiptarët kanë kontribu për këtë shtetë, kanë qenë, do më thonë, edhe këri ministra, kanë qenë edhe udheqës shtetje dhe kanë qenë edhe udheqës shtetje dhe kanë qenë edhe udheqës ushtrije, kanë marë pjesë aktive një dhe përndërshme. Dhe këta shqiptarë kanë marë pjesë në këtë shtetë ndërtim me këtë islamë. Se islami ka qenë baza juridike këti shtetit. Pasë rrimit të shtetë ështëman, që fari ka nuk t'i popli? është përftuar nga Serbia dhe nga mbretria sërbe që ka shkatruar një sistematike qdojgjë shqiptara. Dhe duke pasë pashë këtë situat dhe këtë rëthan, apo hëgjalarët e kam pasë të pamundur që të kjenë pjesmarje aktive në ndonjë një zhvillim jetësor, përvecë aspektit teorikë dhe mësimi që e kam vërë. Dhe jeshë bashkan gjitë kësaj foshatët të të mërshme për minimizimin e ndikimit e islamit dhe friksimin e njerëzë për qenë musliman jeshë shtu me të madhe ardhe komunizmet. Qëfar islami pret të aki njerëzët, kur arsimtari fuët të të klasë dhe me dhunu aprish agjërimi njerëzëve? Ha! Kjo qet normalë, mos përllizoi Islamë, normal, normal shumë është luftuar me të gjithë famjetat. Hoxhallartë burguosin, vranë, përsekutu, i është kufizuar maksimalisht ndikimi i tyra. Normalisht, kto bëhet fjalë pa një, pa një, po them, largim të madh në mashtmat ndikimit të Islamit në njerëzve. Pra praktikem të Islamit nuk ka pasur vetëm në kohën e komunizmit. Normalisht, nuk ka pasur në mënyrë publike, por ka pasur mënyrë të shfaqur nëse nuk mungon nuk ka mungo praktikimi i shtomit. Ka se kush ne asull në ishtamin. Për këtë ata që e, e e e e e e kryen dhe e bartë si duhet në kohën e komunizmit. Dhe pastaj është rikthyer pas, pas periudhës së komunizmit. Normalisht ne jemi të liruar, jemi shtet dhe frymojmë lirsëm, është vendi jon. Kemi kontribuar këtë lëndë si musliman. Dhe normalisht tash, le më ju natyrshmë Islami fillon që të luën rullet ti. Ju jo në kuptimin e uëdheqjes dhe shtetit, por në kuptimin e ndikimin të njerëzit. Ka shë islami, të dhëtë qëfar faj ka islami se është sistemi përkryer që i pletësën njëvejt njerëzohre. Apo, qëfar faj kanë hoxalarat, po thëmë, në total, qëfar faj kanë hoxalarat, apo, apo, apo, ne si musliman që jemi ndështëta me mësimet vetarë i mësë tris aman ndërgjesh me kso shoqëria. Dhe jemi ata të cilët me vërtet po mundojmë me sinqeritet më të madh të luftojmë dukurinë negative pa asnjë interes, pa asnjë pa asnjë dobi personale përveçse për milet të vane. Dhe njerëzit po e shohin përkundër për propagandës, përkundër përkundër luftës që po bëhet, njerëzit po e shohinse Aja që po thuhet në TV për sa njerëz, nuk është kështu ngas ne juim. Unë kam djalin kështu. Dhe nuk është djali ama që po thonë ju. Unë kam fëmijën kështu, fëmijën nuk është kështu. Pra i fërkimi për shumicën e muslimanëve, po më lej, i praktikuesit të islamit, me ata që deklarojnë se janë musliman, ne vazdim si po i rënon barikadat e vendosura artificialisht për të penguar ndikimin e islamit te pjesa e mbetur shoqërisë. Zajnia jot me me me shikoj këtë pse po ndikon? Po po ndikon o vëllezëruar, po ndikon për shkak se po ja kthen prindit djalin e tij të humbur, po e kthen respektin, po e kthen moralin, po e kthen mshirën, po e kthen sinqeritetin, po e kthen vërtetësin, çka këtu po i kthen? Pse këtu nuk po komentohet, por gjitha këto po injorojnë. Dhe gjitha këto po po po po hiëzohen, nuk po mirën parasysh dhe të gjitha këto pëmbullon me një ambalash të të mershme të frishme islam politik. Që fa politike? Që fa një stajnë politik? As një hojsh dhe rrë më tani nuk a kandidu për kriminisër. As tarë nuk ka parti politike që në emër të islamin në rëndër tërtuar. Nuk ka. As një parti politike së a dihën dhe rrë më tani nuk ka dojnë publikisht të thatë se statusi i partis time, apo statuti partis time është Kurani dhe Suneti, unën që ofse e marë qeverin, do të vendosi shariat këtu. Nuk asko nësë ka dole së të la. Ne po munduime që, me dëvërtet, taluem rolin kësërim këtë qështëri. Por thash njerëzit, nga frika se verzionet e tyre tash më po demaskohen dhe e, baza e tyre po del se është falce e pa qëndrushme dhe në panik nga e që pa ji për i gotë dhe e të fatë këtësështë, mundohen që atë panik të bartin dikën të të tër, të të të friksonin njërë të islami politike këtë i qëfar apo. Anë që se mëndohen sa ata dhëtë kënë mundësi të ja kufizuin kufit islamit apo dhe të ja kufizuin të ja kufizuin kompetitit të hoxëllarëve. Atër këtë le të konzruojnë kapitull të haruar me lejnë e lotë manuar ka së hoxëllarët dhëtë tjenë akter në përmirësimin e kësoj qëqërije, dhe do t'inë u dheqe shpirtënur, apo të këti populli pa pas në vajtë të dalë në vota dhe pa pas në vajtë t'inë u dheqes në kuptimin administrativit të këti shtetit. Hosë dy avë më parë në hutë bënë gjumastë në shumë prej gjamive të Kosovës është foljur për kujdesin nda jetimit. Pastaj në Facebook u shpërnda me të madhe a jeti kuranor mos e përbuz jetimin. A mungon sot solidaritetin nda jetimve d Po është të vërtet se ka do një qarkore nga kërësia Bërësi Islame e, cila ka rekomanduar të gjithë imamëve të replikës të Kosovës që në hodbën e gjumas të flasin për e, jetimin, kujdesin për të vlerën e kështë më radhë. Edhon në hodbën e gjumas në gjaminë time në metruis kam foljë për këtë tem dhe mund të shkëpos nga e që kam thënë si përgjët në këtë pytja se u kam thënë gjematit sekrasë uh, shumë ehm uh, argumentave qras shumë ehm uh, inkurajimeve fetare në këtë drejtim që ti jemi të kujdes në hetimet, Islami ofron edhe një version të posaçëm se si duhet kujdesu për hetimin. Andaj nuk është vetëm të kujdesin për kuptim material, dhe të kuptimin material, për të ushqimin e dëbashmbathës, por Islami kërkon që të shoqërohet kjo kujdes, do të thotë material me kujdes arsimore edukativ. Nuk është vetëm ti që është bo këtimet, pa të shkash në vend të prindin shkolla tje, ja, të shkash se qëfar në të ka, të shkash qëfar i mungan. Tja paguash një mësus, apo një mësus, apo një arsimtar, që i bën orë plecusi, i ashë mësimit, i dhiman që tjetër, i, i, i zelëshme në shkollë. Ta edukash të kujdesit për shoqinim që aja ka. Me kërin aj, të munduash tja, ofrasht një qështërit mirëfëllë që i ndihman të edukot, që nesër të jetë një individ konstruktiv në këtë qështëri. Në shikoj islami i qasët, kujdesit të jetimit nga dimenzionet e shumëta, ju në veshën nga dimenzionet, material. E me këtë kuptim gjithë për frishtë dhe shumë dimenzional, me ndoj se jemi mrapa, me ndoj se jemi mrapa dhe nuk jemi në përputhje me nivel në kërkesave hynore, nuk jemi këtu. Do të të fillim është kongecje, fa të këtësisht, edhe në aspektin material. Nuk ka një motivim shëqruar për të interesuar për këtë kategori, por edhe aj motiv që është i përkëthyër në solidaritet, në rojnë material, është i mangët. Do të të të nuk përfin edhe dimenzionit tira që janë më të rëndësishme përjetimin se së aspektin material. Këse nuk vdes urija asë kosh me lene laudat në dore, nuk vdes në këtë vendë nuk është situata e atit që ka vdekur, një i jetim, se s'pastë kusht më kujdes për ta. Ai mund të jetë ushimi i tij i quotativ, mund të jetë që vëshmbathja e atit tjet të thotë ju e mirë, e vjetruar, e shkyer, por nuk mund të jetë pa vëshmbathje. Edhe pse nuk e mohoj kujdesin që dhërtem, mirëpo kërkoj që të plotësohet kuptimi i kujdesit, dhe të të shtrihet edhe në dimensionin e arsimit dhe edukimit e nga se atëherën e e kemi luaj tërmët vërtit rolën e prindit që këti e timi i mungon. Hozët dhe pasurit pasurohen shumë shpejt, por në anën tjetër i harrojnë të varfrit. Këto dit ka qerkulluar një video alajmë në rjetet e, shosherore, ku një qytetar i tiranës, një besimtar, gjdo dit shpëndan buk dhe ushqim për të varfrit. Dhe për këtë vepër, a i ka deklaruar në media se është inspiruar nga mësimet fetare. Kjo është e mrekullueshme, Zoti është shpërbleft. Unë nuk e kam parë këtë video, por më vërtet jam i mahnitur me këtë që tjejë prindëroresh. Dhe këtë e kam përmendur disa në librat e mia, duke u thënë vëllezër dhe motrave që më ndjekin librata se ne duhet të bëjmë mirë. Duhet jemi të sjellshëm. Duhet jemi të suksesshëm në shkollat tona, në në në universitetet tona, në fakultetet tona. Duhet jemi ë uh, individ të dobishëm për komunitetin e vendin tonë. Dhe tërëkë sukses në këtë fusha t'i atribojmë mësimeve që i morëm nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mosu themi se në shkoll jam përshëndur suksesum pse për lexoj 10 orë. Po, unë është vërtet që lexoj kaç orë. Por kush më ka motivuar që kaç or lexoj? Kush më ka motivuar të kemi moral, që kush më ka motivuar timi të timi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Temi dëshmitar praktik të misionit të këtij burrit të madh që ndryshoi botën për së miri me mësimet e tij. Ta ngrym lart, lart ta ngrym. Një një një lloj uh, deklarate që nuk shlyhet asnjëherë dhe nuk zbehet dhe nuk perdon asnjëherë. Kështu namsyn Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Të duhemi për hijet të Allahut të themi naqamsu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Ti respektoj prindë të themi se vetë pse na ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi mi ve sallam. Në shkollë ti themi arsimtarët tonë, më ka mësu Muhamedi sa më chimë mëmiri, andaj jam kështu. Çe lë ta dojnë njerëzit këtë njerëz me veprat tona, para se ta dojnë me fjalët dhe deklaratat tona. Mendoj se këbur bën punë të madhe vallaj dhe është e madhe ushtimi që e bën. Është e madhe kontributi që e bën. Por për, për mua më ma e madh është ajo që ka thënë se në emër të kujt e bën asajqë i motivon të tjerat. Asoj kush ka mundsi për shemb, që ta ndjejë veprën e këtij burri. Ai ai ndihmon. Me po tihet i shëmtuar në punë të tjera. Por nëse motivohet ta bën kët përmes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ai do të lezon për këtë njerë. Dhe kur lezon për këtë njerë do të përmirëson shumë aspekte të tjera që i kanë munguar. Dhe kjo e bën kët punë të mrekullueshme zonjë është problem. Zoti është problem. Më vërtet shumë pombëlç. Dhe mëndaj që duhet me qenë shemboltyr për shumë penjeve që në këtë mënyr të përmëvojmë figurën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Kuzë falemderit që sante ishit në studio me ne. Zotës për lefët edhe ty për mundin dhe kontributin që për e bënë këtë dretim, Allah u gjelehu ala të paguf me të mira. Të ndirua shikues, kjo është e tëra që kemi përgjaditur për emision në sëntëm. Dherë në emision në arshëm, salamu alikum dhe mir